З музиками Олександра Івановича не получилося. Їхні жінки кажуть, що поїхали весілля грати на Савчині хутори. Так чого ж тоді всі труби висять на кілочках? В оркестровій клубо. Мабуть, городи садять. Час гарячий. Нічого, професоре, у моїй машині є магнітофон. І на плівці записано похоронний марш. Я взяв касету. Шофер буде їхати машиною позаду процесії і грати. Покійному Івану Васильовичу все одно, тільки б музика. Так що всі вопроси рішили, Олександра Івановичу, можна починати виносити. Скільки сіл під вами, товаришу голову, троє? Запитав Мирович і наморщив перенісся. Чотири професори. Чотири бригади по лісах розкидано. Поки міста не було, і старий Підкова тримав колгосп на своєму авторитеті, всі села залишалися перспективними. А тепер тільки Слобода – центральна садиба. Місто засмоктує молодь як пилосос. Щодня півтисячі кілометрів намотою по пісках, щоб лад дати, щоб перебудуватися. А кого тут перебудуєш? Бабів, які налаштували одяг на свій похорон. Допоможіть Олександре Івановичу вибити через область пару грузовиків цегли будівельної і насіннєвої картоплі, бо в нашій якась болячка завелась. Мирович шасну рукою до кишені чорного макентоша дістав пігулку і кинув її у рот. Раптом, сутулившись і помалівши, повільно пішов до хати. Голова розгублено провів його поглядом, дістав з-під промову і став читати її, щоб не збиватися на цвинтарі під час мітингу. Всі отак приїздять, дайте, дайте. А для колгоспу ніхто і пальцем не кивне. Діти за хатою качаються по молодому Чорнобилю і Полину. Їх троє. Одарчині, Руслани, Ліда. І хлопчик Миколин Тарасик. Старший від них, другокласник. Дитя худеньке, хворобливе. Миколина, дружина Людмила, каже, що у нього вроджена вада серця. Що треба його вести на курорт, та все ніколи. Він відрізняється від одарчених дітлахів не лише віком, а й великими печально-дорослими очима, які, здається, прожили ціле життя. Тарасик увесь час намагається щось малювати на піску, на асфальті, на паркані, на запітлінному склі, на забрудненій машині. Чи не у кожній його кишенці шматочок кольорової крейди? Та зараз він з Русланом і Лідою гзяться з білим цуциком пушком на зеленому моріжку за дідовою і бабиною хатою. Батьки про них не забули, не покрикують, не забороняють. От вони і ласують сонечком, теплом, весняною волею. Уже зазеленіли штанці і колготки, але матері цього не бачать, а білий цуцик ніби навмисне провокує їх. Доженіть мене! Коли ще така радість випаде? Правда, дід Іван уже умер і не говорить ні до кого. Біля труни у великій світлиці стоїть уся родина мировичів. Підковою обступили домовину. В центрі підкови мама Марія. Маленька, Вироблена і легка. Як чорна пташка з величезними голубими очима, які так і не вицвіли за довгий вік. Поруч із нею згорблений стеля в хаті висока, але згинається він зазвичкою у будь-якому приміщенні, навіть в актовому залі академії і в театрі. Олександр. Світ чорного макентоша либлизкує золота зірка. Зморшки залягли на чолі глибоко, як шрами. Біля нього малесенька, менше навіть від матері, все ще красива і зграбна, з матовою, мабуть, постійно підживлюваною кремами шкірою на обличчі, його дружина Ольга. Запнута у грубу селянську хустину, яку їй знайшли у материній скрині, вона все одно вродлива. Ольга завідує відділенням у московській експериментальній клініці променевої хвороби. Має кілька наукових праць, але найбільше пишається тим, що кільком безнадійно хворим рятувала життя. Яке вже не є життя? Ціни йому немає. Сашків батько, Либонь, любив її свою першу невістку. Принаймні, ніколи не утручався у їхнє сімейне життя. А мама, Іноді хотіла покомандувати Сашком. А отже і нею Ольгою. Вона зараз згадала це. Їй стало справді жаль старого. Не заплакала, але відчула, як нагрілися і зволожилися її очі. Промокнула їх сліпучо-білою хусточкою, що ніжно запахла французькими парфумами містер Роша. Стоять ходи зі змарнілим утомленим обличчям з червоними від безсоння очима Микола. Ранні глибокі залисини. Пом'ятий костюм, з'їхала на бік кроватка. Поруч його дружина Людмила, продавець міського універмагу, енергетик. Торгує у відділі дефіцитних товарів, які продають лише на зібрані лікарські трави. Не завжди тільки націлюще зілля, але з цим строго. Енергійна, рухлива молодичка, яка з гіркотою відчуває, що молодість вже відходить, що гоже її тіло починає в'янути, жиріти, хоч колись здавалося, що з носу йому не буде. Все це вона уже знає. Іноді покритки думає, що завтра Уже жоден чоловік не подивиться її вслід і, може, варто скористатися останнім шансом, щоб потім було що згадати. Очі її метки бравенько пострілюють в усі боки, навіть тут, біля домовини спокійним свекром. Поправила чорне велюрове плаття під розстебнутим шкіряним пальтом. Людмила без хустки, просто волоса, але через чоло довкола голови чорна муарова перев'язь, яка їй дуже пасує.